40. Із дому Кейна я вийшов зі смутним усвідомленням, що підписав собі смертний вирок. Не скажу, щоб мене це бентежило. Тієї миті життя, здавалося мені, нічого не варте. Провина лишала в роті гіркий смак жовчі. Кількість трупів зростала. Гелена Кейн, Бесі, на тепер і Том Драмонд. За кілька тижнів до них можна буде додати й Ісраєля Фогіля. Я потягнувся до кишені пальта, тремтячими пальцями витяг пачку Кепстенс. На землю впав прямокутничок білого картону. Я нахилився, підняв його і перевернув. Одна з тих візитівок, що всучив мені Альберт Гармсворт із газет. Гірко розреготавшись, я зім'яв клятий папірець і сунув назад у кишеню, натомість витяг сірникову коробку. Я запалив сигарету, викурив її, і лише тоді, коли загасив недопалок, обрябув жовтувату цегляну стіну, мене осяяло. Я витяг на світ божий зім'яту картку Гармсворта і розправив. Альберт Гармсворт», – було написано на ній. Кримінальний відділ, «Иллюстрейтед газет». Унизу стояв номер телефону і адреса на фліт А «Ви щось придумаєте», – сказав Гуч. Я звів очі до неба і усміхнувся. А тоді, щільніше, загорнувшись у пальто, вирушив до відділку на Лемонстрит. Гармсворт відповів після шостого гудка. Маю для вас історію. Краплі дощу били, як кулі, і я сховався під велетенським портиком собору Святого Павла. Побачив, як Гармсворт у мокрому пальті, застібнутому на всі гудзики, піднімається пагробом від Ладгейт-Серкес. Коли він підійшов до сходів, дзвони на годинниковій вежі відбили чверть години. «Я міг би й до Вайчепелу приїхати», – сказав він, потискаючи мені руку. «Немає потреби», – відповів я. «Захотілося змінити декорації». «Хочете випити?» «Ні». Натомість я повів його до кав'ярні на Патерностер Роу. Мушу зізнатись, мене здивувало, що ви зателефонували. Завважив він, вішаючи наш мокрий одяг на вже повний хиткий вішак біля дверей. Коли ми востаннє зустрічалися, у мене склалося враження, що ви не бажаєте говорити з пресою. Усе змінилося. Я сів за вільний столик, Гармсворт замовив каву. Тут було тепло і душно, і для цієї години забагато народу. Скільки людей йдуть до кав'ярень, коли ввечері відчиняються паби? Гадаю, кількість відвідувачів збільшилася завдяки перехожим, які шукали притулку від негоди. Біля вікна сиділа сіролиця нянька в сірій сукні з паруючим горнятком у руках. Думки її були й за тисячі миль звідси, а її подопічний виводив пальцем візерунки на запітнілому вікні. Отже, зайняв своє місце Гармсворт, що ж такого важливого сталося, що про це не можна було розповісти по телефону? По-перше, почав я, ми мусимо узгодити певні правила. Гарненька офіціянтка принесла каву, і я виклав свої умови. В жодному разі не можна згадувати моє ім'я та посаду, ні прямим текстом, ні натяками. Від сьогодні він більше не може зв'язуватись зі мною щонайменше рік, доки не вгамуються пристрасті. Безумовно, зробив він жест рукою, розганяючи мої сумніви. Маєте цілковиту анонімність. Я завжди захищаю своїх інформаторів. Є ще одна умова, але повернемося до неї пізніше. «Чесно, з вашого боку», – погодився він, – «що ж ви хотіли розповісти?» Я влаштувався зручніше, ковтнув кави і виклав йому все, що мені вдалося зібрати. Від смерті дружини Кейна до вбивства Бесі. Спроби перекласти вину на Ісраеля Фогеля і втоплення Тома Драмонда 24 години тому. Коли я закінчив, Гармсворт спітнів так, нібито його мусили відправити на шибеницю. На верхній губі у нього виблискували краплинки поту. Ми не можемо цього надрукувати. Кейн притягне нас до суду. Він нас розорить. Можливо, погодився я. Але ж ви застраховані. В будь-якому разі рішення прийматимуть ваші боси. Гармсворт похитав головою. Нічого вони не друкуватимуть. Ви хочете, щоб усю цю історію виплеснули на перші шпальта? Єврей, якого ми засудили невинний, а справжній убивця респектабельний англійський джентльмен? Над газетою всі глузуватимуть. «Якщо вони мають клепку в голові, вони це надрукують», – не відступав я. Почати з того, що респектабельним Кейнаж ніяк не назвати. Він дикун зі стенду, трохи розумніший, ніж пересічний мешканець. І шлях гору він проклав хабарями та погрозами. Він не на своєму місці і такий же член вишуканого суспільства, як і ми з вами». «Гадаю, знайдеться чимало багатих і шляхетних, які не проти спустити подібних до Кейна на кілька сходинок нижче». «Що ж до євреїв, то не кажіть, що лорд Роттермер або Норткліф, чи кому там належить ваша газета, дійсно вірить, що кілька тисяч іммігрантів в Вістенді є загрозою для нації». Гармсворт посувався на своєму стільці. «Йому б лише газета продавалась», – провадив далі я. А ця історія продаватиметься. Підкуп, смертний вирок невинному, повірте, люди це проковтнуть. Зізнайтеся, що газет ввели в оману. Почніть свій моральний хрестовий похід заради Бога. Ви ж на цьому спеціалізуєтесь. Вашим читачам сподобається. Може Кейн і спробує притягти вас до суду, але ви можете розіп'яти його на суді громадському. Ви можете навіть прославитись. Він подивився на мене, і я побачив, як у його мозку закрутилися коліщатка. «А чому вам так кортить упекти Кейна за грати?» «Що йому сказати? Що я відчуваю особисту відповідальність за смерть Бесі? Це вина чи кохання, чи суміш того і того? Чи, рятуючи Фогеля, я намагаюся спокутувати власні гріхи, власну слабкість? Можливо». «Бо Кейн винуватий», – відповів я. Добре, побалакаю з редактором.